що могло б стати за той час. Або військо розбіглося б, або напали б на нього коронні гетьмани й погромили, або щепилися б з ордою за здобич, або... Я хотів би подивитись на тих істориків. Чи вони любили коли-небудь? Чи були в них діти? Чи зазнавали вони втрат? Я спитав би їх, чи знаєте, де жона моя названа і не названа? Одне вмерла, друге вкрадена, а серце одне, а сини, один закладником у хана, другий загубився між людьми. А дочки, рідна Катя і дві дорослі ганнині, яка їхня доля? В чиї руки попали? Хто розплів їм коси? Як багато запитань, і мовчання, мовчання. Чи це розплата за славу і вічність? Я їхав уздовж тясь мену, а може вздовж Дніпра, а може то була ріка мого життя, яка дає силу, підіймає дух і водночас несе своїми водами весь жах і тягар влади, що звалюється на рамена одного чоловіка. Для всіх видається він всемогутнім. Однак, лишаючись самотнім, стає безпорадно скорботним перед цим світом, прекрасним і загадковим, та одночасно і неспокійним, убогим, темним, гордим і невпокірним, і вічно загрожуваним звідусіль. Мене супроводжували добірні молоді козаки, ще на Вус висіявся, а вже звитязці, вже герої, і вже випала їм найвища честь обов'їгати свого гетьмана. Про що думають вони? Про волю, про щастя, про любов, про владу. Хто коло чого ходить, про те й думай. Гетьманські прибічні думають про владу. Бідаки про волю та багатство, нещасливі про щастя. А ті, кому доля була мачихою, про любов та про любов, хоче іноді може здаватися, що любові в цьому жорстокому світі вже немає і ніколи не буде. Чигирин. Багато стежок у снігу. Та не тільки ж у снігу, але й у траві тисячі стежок. І всі ведуть мене до Чигирина. До тієї тонкої, Ось ось зламається, як очеретина, з голосом злякано приглухлим, що знає тільки одне слово, повторюване тисячокротно з оперкістю і відчаєм. Ні, ні, ні, всьому світові, богам і дияволам, ні, та тільки не мені. Ой, не мені, і гей, не мені. Світ широкий воля Бо тож для мене Простивилися тисячі стежок Топтаних і нетоптаних Без варіт і без початків Стежок в кінці яких Над білими пісками Тясмінськими. Стоїть високий чигирин А в нім цариця-жінок Матрона Демко встиг усе Доп'яв навіть гармату, яка весело бабахнула, Вітаючи урочистий в'їзд гетьмана в Чигирин. Козаки палили з самопалів, люд сміявся і плакав, Сонце сяяло, небо голубіло, Сльози затуманювали мені очі. Може тому й не побачив ні Матрони, ні пані Раїни, Зате кинувся до мене малий Юрко, і поданий десятком дужих рук мені на коня Припав до мого пропиленого жупана А до правого стремина вже тулилася катря примовляючи з радісним риданням Ой, таточко, ой же наш ріднесенький. Я плакав перед усім людям Не ховав сліз, які текли мені вже й по вусах Жива кров Хмельницького, жива, хай провалиться все на світі, і хай здригнуться всі дияволи в пеклі. Коня для доньки великого гетьмана, гукнув Демко, мій вірний, хучі ж коня. Ох, милий Демко, найдорожчий мій чоловіч, як же добре, що ти коло мене цю найтяжчу і нещасливішу мою хвилину. Немає прославлених полководців, немає великих воїнів, і заздисників великих теж немає. А є цей хлопець з серцем добрим і зачливим. І вже мені, мовби, би, не треба нікого більш. От тільки дітки рідні, щоб були біля мого серця натрудженого. Та ще тимко, щоб теж опинився тут, та «Де Матрона? Чи вона тут? Чи може?» Страшно було подумати, що Демко не заставить її в Чигирині. Але тоді він сказав би, може боїться, але ж обличчя роз'яснене ніякої стривоженості і заклопотаності. Коли ж вона в Чигирині, то чому не зустрічає? Чи мала зустрічати і де саме і як? Все я передумав. А про це забув. не вмів уявити. Весь Чигарин уявлявся мені невиразно. Я не бачив його. Стояло переді мною тонке лице матрончене, сірі очі під чорними бровами. Чувся голос її єдиний у світі, злякано привабливий. Ні, ні, ні. Я підіймав руку, вітаючи дорогих моїх Чигаринців, схиляв голову в поклонах, бачачи з нею мілиця. А очі розтривожено шукали тільки одне лице, шукали і не знаходили. Спитати ж у Демка я не наважувався. Та що там, боявся спитати. Спитав про інше.